الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه Ome në tebi ahum bi ihsanin, ila jo middin, emma ba'dë. Të dashëve vëlezër musliman ju përshëndesë me përshëndetje në bukurë i islame. Esselamu alaikum më rahmetullahi o barakatuhu. Falenderimi ta konë Allahot të lërcuar, lafdrimi qoftë mi të dërguarin to në Muhammedin, familin e ti, shokët e ti, dhe mbi të gjithë, ata të cilët eci në udhën e ti, dhejnë e ditën e gjukimit. Të dashë o vlejzën musliman, një nga të drejtat në islam, është dhe e drejtat të dërguarit tonë, Muhammedit, halehi salatu, selam. Në disa emisione, të më parshme, kemi folur për dëshmin se Muhammedi a.s. është e dërguar e Allahut për realitetin, për kuptimin e kësa e dëshmije, për elementet që përshin dëshmije se Muhammedi a.s. është e dërguar e Allahut, element këta pa cilët një riu nuk mund të konsiderohet se ka përmbushur deglarimin se Muhammedi është e dërguar e Allahut. Ne kemi folur dhe për dashurinë, ndaj të dërguarja të Allahut Muhammedit alayhi salatu vesselam por do të ishte i arsyeshëm që të përmendin disa shembuj praktik mbi dashurinë e të parëve të këtij ummeti për të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Allahu ulartuar e e ka bërë Muhammedun të dashur për njerëzit Umej Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka dashuri të madhe për këtë njeri, për këtë njeri të lartë, për këtë njeri të madh. Dhe shoqto Muhammed sallallahu alaihi wasallam pa durshim kam pas dashuri të madhe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka treguar dashamirësi të dasha madhe për të sallallahu alaihi wasallam në zbatimin e urdhave të tij, në largimin nga gjërat që kishte ndaluar Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, në sakrificën dhe punën e madhe që kanë bërë për, triumfuar feje që soli Zavallam, për të triumfuar feja që solli Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem për ta ruajtur të, të pastër Kur'anin dhe Sunetin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem për përhapjen e Islamit tek brezi, do të thonë 20 kosë të tyre, por edhe tek brezi i mpashtëm. Marrim shembullin e Abu Bekr Siddiq radiyallahu anhu dhe dashurisë së madhe që ka treguar ky njeri për dërguain e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekr radiyallahu anhu ka qenë shoq i ngushtë i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Para se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të bëhet pejgamber i Allahut, ai shoqërohej me Abu Bekr radiyallahu anhu dhe Abu Bekri e njehte mirë sjellin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e njëjtë mirë moralin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e dinte që i dërguar Allahut Muhammedit sallallahu alejhi wasallam ishte njëri i virtytshëm dhe kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i paraqiti islamin Ebu Bekri radhiyallahu anhu pa lekundje pa matvoglën pa matvoglën dyshim Pranon islamin Dhe thot se Unë nuk kam hasu ndo një gjenjeshtër nga ti Nuk kam gjua ndo një gjenjeshtër për e teja In në kele rajullun Adhimul Emana Tësillur Rahim Vë të hësinul Gjivar Vëvek radiallahu anhu Të regon për Muhammed Zawusallam Dhe thot se ti e njëri Shumë besnik Njeri që Ruan lidit me njerëzit e fisit Sjilë është mirë me fqinjët Njeri që bën mirë E këto vjërtitët larta të regonin se Muhamedi sallallahu Nuk mund të sajon të genjështra E ndaj Allah o të lërcuar Për deri sa kënjëri Ishte i drejt I besua shumë Besnik Thoshte vetësët vërtetën shoku i ti më, më ngusht, nuk ishte dëgjuar ndër një gënjesë së për ti, atërë si mund gënjente ndaj Allahot të rërcuar, njëri ka që vjërtyqëm, nuk mund gënjente ndaj Allahot të rërcuar. E kjo e nëzitje e, e, e Bubekre në adhi Allahu anhu, që pa lëkundje të pranon të fen islame. Kështu e Bubekre bahat burri i parë që ranon Islame. Ska dyshim kjo tregon dashurinë që kishte Ebubekri radhiyallahu anhu për shokun e tij të ngushtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe njohjen e e, e imtësishme dhe të qartë që kishte Ebubekri radhiyallahu anhu me të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Marrëm një rast tjetër përsëri nga jeta e Ebubekrit as-Siddiqut radhiyallahu anhu. Dihet që profeti ju në sërëllahum a.s. ka bërë një ullëtim madhështor nga Mesjidul Haram dhe në Mesjidul Aqsa e pasen nga Mesjidul Aqsa për në qejit e lartë. Kështë që e të ullëtim i srasë dhe mirajit. Kur për një natë, Muhammedi sërëllahum a.s. ka ullëtuar nga meka në palestinë, dhe nga mal, palestina pastaj për në qejit e lartë është një, një gjitër në qejit dhe në shtatë, ka arritu detek si dratul mund taha e ka kaluar atë, e shafruar Allahu dratuar, ka bashkëmiseduar me Allahun, Allahu dratuar i bërë i dhe të tyrë pes namazet dhe pastaj Muhammed osem po në të njëjtë natë këthehet në mekë. Në të gdhirë të kësaj natë Muhammed i sërallahu a.s. njofton njëzit për këtë ullëtim të mërkulluashëm, të jarëzakonëshëm, por njërzit nuk i besuan. Dhe një pakit se atyri që i kishin, kishin pranuar islamin u lukundën, disa njëzë shkojnë të këbu bekër, rodi Allahu anhu, dhe thonë, a e këtë gjuar që farëthot shoku jotë, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, a i pretendon se ka ulltuar për një natë nga meka për në Bejtul Maktis, nërkohë që njërëzë u tharve u duhej rrëth një muaj për të shkuar, e për të ardhur nga meka për në Bejtul Maktis, kurse këtë thotë pretendon se ka shkuar për një natë dhe është këthyar. Ebu Bekri, radhjallahu anhu, tha, për desa ka thon, tila, e ka thonë të shka tila, ajo është e vërtej dhe unë i besoj, tha, na i besonë ti, tha, po i besoj, sepse unë, tha, Ebu Be Më e qudiqme Unë i besoj që ati i vjen lajmi Nga Allahu lartuar Lajmi nga qeli Më njëse mbrëmje Përdejë sa i besoj për këtë gja Atëherë për mu është ma lehet besoj sa i ka bërë Ullëtim për i natë Nga meka Për në Bejtul Maqdis Nga kjo moment Ebu Beker As-Siddiq radhi Allahu anhu Ka marrë emrin As-Siddiq I qilë tërti Ebu Bekri, radhjallahu anhu pra, ka të reguar dashurit madhe për dërguar në Allahot Muhammedin s.a.s. Dhe kishtë e sjellje të qiltër të sinqert me Muhammedin s.a.s. Sa her që i vini lajmet të prajit osëmë, aji pranon të, aji beson të. Sa her që i vini të urdhë nga pegamerës, baton të. Kur merrte vesh çipë pengames sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar diçka, ai hiqte dorë prej saj. Kjo është dashuria e vërtetë për të dërgojën Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo dashuria e rrënshme që tregojnë mjaft njerëz, të cilët nuk i besojnë lajmet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose nuk i zbatojnë detyrat fetare, të cilat i ka caktuar i dërgoj Allahut Muhammed saollallahu alaihi wasallam i ka caktuar me urdhër të Allahut me shpalljen hyjnore. Nuk heqën dorë nga gjërat që i kanë ndaluar i dërguar Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe përsëri pretendojnë se kanë dashuri për të dërguar Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për shembull ka njerëz i vënë në diskutim cilësitë e Zotit. Ka njerëz i vënë në diskutim lajmet që përmenden në hadithe lidhje me zanafillin e krijimit. Ka njerëz i vënë në diskutim shehjet e kametit dhe nuk i besojnë ato pa pa pa lëkundje, pa diskutim ka njerëz që vënë diskutim mjaft për punëve dhe çështjeve të besimit i islam. Ka njerëz që nuk i pranojnë disa detyra për të cilat flasin disa hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose për shembull nuk i juhen se si të ndaluara ca gjëra të cilat i kanë ndaluar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në hadithe të vërteta. Padoshim ne mund të themi se këta njerëz nuk e kanë dashurinë e duhur për të dërguar në Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këta janë fort large nga stjeli Abu Bekra Siddiqut radiallahu anhu, nga qëndrimi qilëtër i pastor dhe dashamirës i Abu Bekra Siddiqut radiallahu anhu, ndajtë të dërguar i të Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. Kur vjen një lajmë që e ka stjeli dërguar i Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam, i që i përmendet në Quran, apo në hadithet e saktat Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam, dashamirësi i pegamedit sallallahu aleyhi vësallam, A shegat dashurinë të madhe për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e pranon. Pranon lajmin. Qoftë lajmi që ka të, të bëjë me Zotin, me emrat, me cilësitë e Zotit, me atributet e Allahut, lajmi që ka të bëjë me pejgamberin e Allahut, që ka të bëjë me Zanafillin e krijimit, lajmi që ka të bëjë me shenjat e Kiametit, me Kiametin, me gjendjet që gjërat që kanë për ndodhur në rast ditën e gjykimit, me xhenetin, me xhehenemin, të gjitha këto lajme i pranon i ngjitur nga dashuria që ka për të dërgojë në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për çdo kur vjen i urdhër nga pejgamberi duhet më zbatuar, kur marrim vesh që kanë ndaluar diçka e dërgojë Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duhet të heqim dorë prej saj. Marrim një moment tjetër që t'ragon dashurinë e Abubekrit radhiyallahu anhu për të dërgojë në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E, Profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi në Mekë 13 vite. Ëh, Profeti sallallahu alaihi wasallam bëri një marrëveshje ose bëri një umuri besën banorëve të Medinës se kur të do të shpërngulën Mekë dhe se ata do ta mbronin. Dhe në fakt ata i dhanë fjalën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë fillon të këshilloj shokët e tij për të shpërngulur në Mekë dhe për të vendosur në Medinë. Fillon hijrejti i shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem njëri pas tjetrit. Vjen dhe radha për të për të shprëngulur Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Allahu lartuar jep urdhër për të bërë hijret, domethënë për të më, për të mërguar në Medinë. Ëh, profeti sallallahu alejhi dhe sellem e keqëporositur Abubekrin radiuallahu anhu që të mos lëvin lëvizte, mos të mos shprëngulej sepse do shte që ta kishte shok në ullëtimin e ti drejt me dinës. Kur i vjen urtëri Muhammill të sallam, shkon të kshpia e bubekrit në mezdit. A isha, radhiallahu anha, thot, kur profetis rallahu alai usam zakonish, kur vinte të kshpia e bubekrit, vinte ose në mëngjes, ose në mbrëmje, për nuk vinte në mezdit, nuk vinte në piku në vapës. Thot, por, Këtë ditë, në ditën kur dha lajmin se do të bëนน hidhret, eden mesditë, dhe Prandaj Ubej ibn Khalid Allahu anhu tha, Profeti Sallallahu alejhi wasallam ka ardhur për një hall, se ndryshe nuk kishte pse të lëvizte në pikun e vapës. Profeti Sallallahu alejhi wasallam marr lei Hun dhe i thotë Ebu Bekri i thotë nxiri njerëzit të shtëpisë që këtu. Thotë Ebu Bekri Radi Allahu anhu Këtu, thot, janë vetëm dy bia të bia, Esmaja dhe Aisha. Atere, pegamirës, sërëllam, a.s. i thot se Allahu lërcuar më ka dhenë urdhër për të shpërngulur. Po, Ibu Bekri, r.a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. A.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a.v. a. a.v. a.v. a. a.v. a. a.v. a. a.v. a. a.v. a. a. a.v. a. a Këthën a isha radhjallahu anha, thëtë nuk kam pa njëri të qante nga këzimi para kësa i dite. Era e parë, njëri unë e parë që kam pa të qante nga këzimi, ishte Ebu Bekër Eseddiq radhjallahu anhu, shikon që fa të dëshurijet madhe. Ultimi, në shëqërinë në Muhammeza i shërëm, ishe i vështirë, ishe i mundimë shëmë. Ebu Bekër radhjallahu anhu, do të rezikon të jetën, por me gjitha ta. Dashurie madhe që kishtë për Muhammed A.S. bëri që të gëzohej a shumë sa që në rodhen lotët. Kjo është dashurie për, për të dërguajnë e Zotit Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam. Si pas një transmitimi tjede përmendet se Bubejkër rodi Allahu anhu ka thënë ojë dërguaj Zotit, për këtë ditë kam përgatit të dy deve dhe njërën për dyre dëshirojnë që të marrë është ti. Fihamid A.S. sa po dhe të marrën por me qmimin me qëmimin e saj. Një moment tjetër, që të regonë përësër i lidhjen e fort të Ebu Bekret, radhi Allahu anhu, me të dërgujnë Allahot Muhamedin, sallallahu aleyhi wasallam. Kër ndodhe Ebu Bekri bashk me Muhamedin, sallallahu aleyhi wasallam, në shpelën, thaur, masi kishin lëvizur nga Meka, dhe ishin vendosë për të ndedur disa ditë këtu në këtë shpelë, për të për t'ju shmangur vërshëtrimi dhe ndjekes e koreshëve, koreshët arin që t'a gjenë shpëllën dhe e, i afrohen. Profetis të rallohën e samë dhe Ebu Bekri të cilë ndodhën në shpëllë dhe kuptojnë që koreshët ishtë në afruar në bi grykën e shpëllës. Ebu Bekri radhi Allahu anhu thotë ja Rasulullah Lëu enë ahadahum nadhore tahte qademejihi lara ana Tha o i dërguarë Allahut, si ku në të njëri për tyre të shikon të në nën këmbët e veta, kishte për të naparë. Muhamidi sërallahu a.s.m. tha, ja e ba Bekër, ma a dhonë nuk e bithnejni, Allahu a theri, thuhu ma. Tha o e bu Bekër, e që mund thua shti për dy veta i treti të cilve është Allahu lartuar. Pra Allahu lartuar është me ne, Allahu kujdesit për ne, Allahu naruan për neve dhe ata nuk munden që na shikojnë neve dën fakt edhe pse kurëshë duafruan edhe pse e kishin shumë të lehtë që, që ta shikonin Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem ata nuk arritën të ta shikojnë. Allahu i lazuaruam mori shikimin. Allahu e verboi shikimin dhe kthehen pa e zën Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem dhe Ebu Bekrin. Duhet dim që kurëshët ishin vendosur në kërkim Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem dhe shokut të tij, shokut të tij Ebu Bekrit. Dhe kishin von një çmim madh pra atë që do zinte Muhamedit sallallahu alajhi wasallam një numër të konsiderueshëm devesh por Allahu i larzuar nuk ka bërë aty të mundur që ta zënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe shokun e tij ka thënë Allahu i larzuar në Kur'an illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhraja hu alladhina kafaru thaniya izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibih la tahzan inna Allaha ma'ana nesej nuk do ta ndihmoni atë atë e ka ndihmuar Allahu Nëse ju nuk do të marshoni për ndihmuar fenë e Allahut, nëse ju nuk do të i dilni në përkrahje e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, fesë të tij dhe sunetit të tij, dijeni sa atë e ka ndihmuar Allahu. Atë ndihmoi Allahu larcuar kur ai. Kur atë dëbuan i dhujtarët nga vendi i ti. tij. I dhujtarët e dëbuan Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nga Mekka. Kur ai bashkë me shokun e tij vendosen të dy në shpellë dhe kur Muhammiz osëm i thorë të shokut të ti la tahzen inna Allahe maana mosu piklo se Allahu lartuar nështë në me ne Allahu dhët në ndihmoj dhe në fakt ndihme Allahu t'i ka shëqiruar i gjithmon nuk ka rrinë në qiti kapin e dhujtarët profi të osëm bashkë me bubekrin më rrinë me dine Allahu në të të e, e ngriti fjallën e ti dhe i poshtroj besimet e kodhe e poshtroj fjallën e dhujtarëve Allahul lartuar bën çfarë dëshiroj, ai është ai ka fuqi për të bërë gjithçka dhe Allahul lartuar i bën punët me urtësi. Ebuseidul Khodri Radiyallahu anhu thot. Një herë pejgamberi Sallallahu alei ve sellem tha: Inna 'abdan khayrahu Allahu baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fa'khtar ma 'inda Allah. Felamma sami'a zalika Abu Bakru baka. Fa qultu baiuki hadha al-shaykh an-nabi <të> sallallahu alaihi wa sallam yaqulu inna 'abdan khayrahu allah bayna ad-dunya wal-akhirah fa-ikhtar ma 'inda allah sad dher muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha mirrob esh vën nga allahul lartuar per te zgjedhur ndermjet dynjas dhe kenajsive etmira veq jan tek allahul lartuar por ky ka zgjedhur tmirat tek allahul lartuar Kur në gjënë këtë fjalë, Ebu Bekri r.a. anhu filon të qajë. Ebu Saidi e thotë sashën vedvete, përse qajën këjë plakë? Qfar ka? Profetës ose më po thotë që një robë është vënë të zjetë, ose dy njonë, ose të mirët e Allahut e Rëqëmë, dhe ka zjetë mirët e Zotit. Qfar ka këtu për të qarë? Por thotë, robë i për cilin bëhe i fjalë ishte Muhamiz osellam, dhe Ebu Bekri ishte më i dituri nga ne thënjet, mesajet dhe sinjalet që jebë të i dërgurë i Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Këtu pegamiz sallam, doshtë të thonët e se kam zjedhur të kalojnë botën tjetër, kam zjedhur vdekën, të mirë që ka përgatitu Allahu lërëtua për mu, dhe më është afruar vdekën. Për ndaj po qante Ebu Bekri s'iddiq, radhi Allahu anë. Ebu Bekri zemën e këshet buhtë, ishe shumë i dhe më shurë, ishe shumë i më shirë shumë, prejke ishe shumë shpejtë, dhe kur di gjonë të diçka që e prejkëte, i mbushë e shënësyët me lotë dhe qante, radhi Allahu alhu. Sikur se të regohet në të të regim. Profetës sërë Allahu a.s. si shtë regohet e busanit dhe khodrën në vëjim të hadithit, i thote e bubekrit, ja e bubekrit, la te buki. Felau kuntu mu të khidhen ahaden min ahlil ardi khalila, dhe të të këthu Ebu Bekri në khalila, thot ëu Ebu Bekri në mosqaj, se sigur të kisha marë ndë njëri mikë të ngusht për banurve tokës, do kisha të kisha zënë të mikë të ngusht. Por, thot, e, është dhlazëria islamë dhe dashuria për hirë të Allahut të lërcuar mes nesh, pas taj profetis sallallahu në i vësallam, i thot Ebu Bekri të radhiallahu anhu, ja, Thot, la yabqayanna fi al masjid bab illaa inna amanna an-nasi alayya fi suhbati wa malihi ya abubakar jeriu qe ka bë ka bë mirë më shumë dhe qe më ka shoqëruar më mirë është e Abubekr radiuallahu anhu të mos mbetet as një derë në xhami shoktë pejgamberi kishin ca dyer nga cilat hynyn në xhaminë pejgamberisë Osman, sa mos mbetet asnjë derë pa u mbyllur, përveç derës së Abubekrit radhi Allahu anhu, Kjo hadith të rgon, në madhë që hadithi tregon dashurinë e madhe që kishte Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, që kishte Abubekër për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam nga një anë, dhe nga ana tjetër tregon dhe konsideratën e lartë që kishte Muhammedi sallallahu alajhi wasallam për shokun e tij të ngushtë, Abubekër as-Siddiqun radhi Allahu anhu. Në rast tjetër një herë Njëherë, uh, abu uh, Bekër radhiallahu anhu, hipe në minë bërë, qërbohat khalifë, dhe fidojitë shantë. Pas të ië tha, peqamën sallallahu alaihi wa sallam parë një viti, hipe në në minë bërë, dhe fidojitë shantë. sallallahu alaihi wa sallam dhe tha, isëllu -al allahil al affa wal aafia, fema u'ti a ahadun ba'da El yqini khairun khairun min al afia. Profeti sallallahu alaihi wasallam para filloi të qante dhe tha kërkojeni Allahut që t'u jap shëndet, mirësi dhe të ruaj nga të këqijat, t'u jap falje. Sepse pas bindjes në fe, njeriu nuk ka mirësi më të mëdha se sa shpëtimi nga tëlashet, nga vështësitë, se sa që Allahu lërëcuar të arruaj nga të këshijat. Allahu lërëcuar në arruaj të gjithë nga të këshijat. E mu me kërës i të dikë radhi Allahu anhu, e, ka përkrahur fort fejnë, edhe pas zegjes Muhamedi s.a.ll. ka luftuar renegatët, ata cilët dezertuan pas si ndron jeti ndërguar i Allahot Muhamedi s.a.ll. Ka thënë e buhurin radhi Allahu anhu, pasha Allahu, pashë atë që nuk ka të adhurë tjetëmë të drejtë veçti, pot mose merte khilafetin në dorë Abu Bekir rëdhi Allahu anhu, nuk do të adhurohi Allahu i lartëqurë. Këtë bej e ka përësërit të tri herë dhe pastaj tha. Profetis Rallani osejmë nisi Usamen në kryët të 700 vetave për të luftuar mero makët. Por thotë kër Usamen arrinë në një vend të quajtur dhi Khashepë, Muhammed Osëmë në rronë një jetë, dhe aty blokohët ështërija Osames. Uvaros Muhammed Isarallahu alaihi Vesellem, por disa fisa arabe rrët me dinës dezertojnë. Vinë shokëtë Muhammed Isarallahu alaihi Vesellem, të kebu bekre dhe thonë, ështërin që Profes Osëmë e ka njësën në drejtë të vendeve të pushtuar nga Bizantët Mosenistë sei në Medinë sepse fiset kanë dezertuar ne kemi frikë se do të sulmojnë Medinën. Ndërsa Abu Bekr radiyallahu anhu tha: "Wallahi tha un çfarë do që ndodh, edhe nëse armiqt vijnë në Medinë, edhe nëse qend vijnë rrotull, gravët Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, un nuk mund ta kthej prap një ushtri të cilën e kanis Muhamediu sallallahu alaihi ve sellem, saun nuk mund ta ul një flamur që e ka ngritur i dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Dhe smund ja hesh nga dora flamurin e një njeriu që e ka vënë në dorë i dërguar Allahut Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Kështu listet ushtria, ushtria e Usames radhiyallahu anhu. Dhe saher që kalonte pran një fisi arab, një fisi ndonjë një fisi prej fisëve të arabve ata thoshin, po të mosken fuqik të në Medine nuk do të kishe levizur kjo ështëri. Dhe këshu frikësuan dhe nuk e sulmuan Medine. Pra Allahu lërcuar me këtë njëri të qiltët pastër e ndihmojë fejnë e ti. Do të shkëputë e mi për pak momente dhe do të këthejhemi në shala o talë në pjesën e dytë të këti emisioni për të vazhduar me, me disa të regimet tjera apo disa hadithet të tjera të cilat të regojnë dashurin që kam pas shok të Muhameza o Sallam për këtë njëri të lartë për të dërgojnë tonë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Elhamdulillah, ussalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'at të dashu vë dhejzër, dhe të përmendim e disa rastet të tjera të cilat të regojnë nga dishmërin e madhe të shokve të Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam për zbatimin e urdhrave ti dhe dashurin e lartë apo të madhe që kishën ata për Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Kemi përshemu të regimin qështjell N.S. ibn Malika, radhi Allahu anhu, ku përmenë se të kësa për po ujepte verë për të pirë, për po ujepte një pije dehëse për të pirë Abu Talhas dhe disa shokve të ti, vjen Jubur dhe sjell lajmin se viet alkolike ishin ndaluar në mënyrë kategorike, ishin ndaluar prerazi. Në këtë moment pavonuar Abu Talha i thotë neç radhiyallahu anhu o Anas, çu tek ato tek enët e e e vëres dhe derdhi Sotënesia radhiyallahu anhu nuk pyetën. Nuk bën kundërshtim. Po menjëherë i darden. Kështu i zbatojnë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam urdhrat që u vinën nga dërgoja e Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ebuhure radhiyallahu anhu tregon se në luftën e Khajberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha La'u antayna raayata ghadan rajulan yuhibbu yuhibbu Allah wa rasulahu wa yaftahu Allahu ala yadayhi Nasir Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamtadi'an flamurin nje burri qe do Allahu dhe te dërgojë ne ti dhe qe Allahu do te mundsoj fitoren çlirimin e kështjellave te Khayberit Kumej rëdhi Allahu anhu thot nuk e kam dash në njërë, që tjë, nuk kam dash në njërë t'jemë komandant vetë se thot në këtë moment, kur P.S. dha këtë dëshmi për këtë njëri që do të kryeson të ushtrin, do të drejton të ushtrin dhe do shiron të kështjelat e khajberit. Thot e desha vetëm nga shpresa që t'arri e këtë t'mire që i përmendi P.S. Këtë grad laç e përmendi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam patisha për aty që kanë dashuri për Allahun, dërguën e tij dhe për aty që do të marrin shpërblymën e madh të çlirimit të kësaj kështjellë. Por profeti sallallahu alajhi wasallam të, të nesër më tha: "Eina Ali, Ali ibn Abi Talib, kush Ali ibn Abi Talib." Vjen Ali radiyallahu anhu në marrëdhësitë e të gjitha përmendën edhe disa detaje të tjera, por koha nuk premton që ne t'i shënojmë të gjitha dhe domethënë po i bim shumë shkurtë. E, vjen Alivu radhjallahu anhu, Muhammid al-Sallam i dhaflamurin dhe i tha, e, tha etës drejt mos u këthe, dhe i risa Allahu lërcuar të, të të mëmsoj që të shlirash kështjedhen. Alivu radhjallahu anhu, etës ndisi, pastaj me zëtë lartë thotë, ja Rasul Allah, ala ma dha u katilu në nasë, tha o i dërguar e Allahotë, për të shvart luftëj me njerëzit, kushë shilji me kësaj luftën, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam të, qatilhum hattë yishhadu an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammad rasulullah, fa idha fa'lu thalik, fa qad mena'u minka dima'ahum wa amwalahum, illa bi haqqiha haq wa hisabuhum arallahi ta'ana. Tha ti do të luftosh, që shlirosh kështjelat, për deri se ata nuk kanë dërshmuar se nuk ka të adhurat jetë në drejtë përveqë Allah se Muhammedi Ali Shadu Sallam shë edherë guari i ti. Pra muslimonët do të banë në luft, luftën e Khajberit, do të vazhdo në luftën, edhe kishin të drejtë të luftonin për sa kohë që këta njerëz nuk kishin pranuar Islamin. Në rast se dhe të islamin, në do të pranonin Islamin, do të hiqnin dorë nga luftimi i tyre, ë ose nëse dikush do pranonte Islamin, nuk kishin të drejtë ta vrisnin. Në kuptohet që muslimanët kanë qenë në marrëdhënie lufte me këtë popull dhe, dhe vazhdonin luftën me ta, por nëse ata do të pranonin Islamin, menjëherë do të ndërpritej lufta. Së nuk mund të luftonin kundër muslimanëve, po amo këtu konteksti dhe hadithi fletë për do më thënë kushtet kur pejgamejës me këta njërëz ishte në gjendje lufte ishte në mardhën e lufte dhe kuptohet që kur një popull me një shtetë apo me vend tjetë në mardhën e lufte kanë drejt që të luftojnë kundër tyre e, përvesh nësë ata pranojnë nësë ata i nështrohen shtetit islam atëherë do më thënë janë pun të tjera ka nuk diskutohet dhe disa detajat të tjera disa Shqarime dhe hollësirat e tjera të, të cilat duhet që ti kemi parasysh në lidhje me to hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, ajo që vihet në dukje, ajo që duhet të vihet në dukje është fakti se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, dushman për Al ibn Abi Talib ibn Radiyallahu anhu, i kishte dashuri për Allahun dhe të dërgohen atij dhe se Allahu i laqur do t'ja mundsonte, të, të shironte Khayberin. Në fakt, Ali u bën shkak për shirimin e kësjellës ashtu si çeskish e thani dërgoj Allahu Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem në hadith përmenden edhe disa mrekullitë të tjera të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem siç është domethën lutja dhe pështyma që bën pejgamberi sa tek sy të Ali, Ali kishte kishte ë kishte smund i kishte të smur syt, pra hojse ose bën lutje dhe i pështyn tek sy dhe Allahu lartësuar i ashuron syt në moment Aliut radiallahu anhu hadithi është i saktë Gjithë faktosh haditheve bihureres që ndodhet në Sahihun e Muslimit, po kemi edhe hadithën e Sahal ibn Sa'idit që flet për këtë ngjarje, i cili gjendet në Sahihun e Buhariut. Përmendim një moment tjetër, një një rast tjetër që e ka sjell Urwatu al-Mas'ud al-Thaqafi, i cili në momentet kur ka dëshmuar këtë ngjarje ka qenë kafir jo musliman, por më pas ka pranuar fen e Islamit. Atëherë ky shok i Muhamedit ose me i cili kur ka qenë pranishëm, ëh, da kur ka pasë çfarë dashurie të madhe kishin shoku të Muhamedit ose për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë kafir, më vonë kanë parduar fen islam. Çfarë tregon ky? Thotë kështu. U thotë, "Ky ishte i deleguari i Qurejshëve për tek, negociatori i Qurejshëve tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u bë marrveshja e Hudaybiye." Në vallësh marrveshja u finalizua pak më vonë nga një person tjetër, një negocjatorit tjetër i kurejshëve, që diskutoj me Mohenjë Zawusenem dhe do më thënë në nënshkruan pikat e marveqjes. Por njëri prej të deleguarve të kurejshëve ishte urve të mesudet thakafi. E rëndësishme, këj person ka që një dërguar në kurejshët, dhe kur këthejë të kurejshët, u thot atyre. Thot, e i këmë, wallahi në qëtë vëfetëtu ale lëmulluk, vëfetëtu ale lëmulluk, قيصرا وكسرا والنجاشي فما رايت ملكا قط يعظمه اصحاب كما يعظم اصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم والله ما تنخى من خامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وما امرهم امرا الا ابتدروا لامر وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يكاد أحد منهم يحد إليه النظر إجلالا له صوت عروة بن سود الثقفي رضي الله عنه وصوت قريشبه بس يختهت بس مبرون ميسيون نتيك محمد صلى الله عليه وسلم كتهت و صوت او نيرز Unë kam shkuar si dërguar të këmbretërit, kam qenë kërrirë të këmbretë, mjafë mbretërë, kam qenë të kajësari, kisra dhe në gjështjo. Ishin tre mbretër të asaj kohë, por thot nuk kam parë njëri, nuk kam parë mbretë që respektohet ma shumë në shokët e ti se sa mbretë respekti që të regonin shokët të Muhammedin së rëllani për Muhammedin së rëllani së kampanjëri më të respektuar më ndëruar në shokët e vetë se sa Muhammedin së rëllani mes shokëve të ti thotë valahi sa her që në gjirë të pështyme po sekrecion nga goja Muhammedin së rëllani ata të ta mërë me dorë dhe do të, të fërkoni me të trupin e tyre dhe thotë sa her që E, Muhammed është gjithë të urdëra të nëzitonin, të zbatonin urdër në Muhammedi sallallahu alaihu sallam. Dhe gjithë është të thotë, sa herë që pejhamid është mërë të aptes, ata thotë nëzitonin të mërënin ujë në aptesit Muhammedi sallallahu alaihu sallam, nga që ishte uj i begat, uj i bereqetshëm. Dhe thotë, ata shokë të Muhammedi sallallahu alaihu sallam nga respekti ma që kishëm për Muhammedi sallallahu alaihu sallam, nuk ja dritonin sh është ka nderimit dhe respektit madh që i banin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam imagjinoni çfarë dashurie të madhe kanë pasur shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që nuk do të thotë se ata adhurojnë pejgamberin sallallahu alaihi Absol wasallam absolutisht jo shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam adhurojnë vetëm Allahun por kishin respekt për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e nderonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ngritnin lart emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e doshin fort Zbatonin urdhët e tij, e merrni për shemb se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, ato e ka dërguar si mësues Allahu i lartësuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shpëtoi nga i dhujtaria, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam msoi të vërtetën, i nxori nga padrejtia për drejtinë e Islamit, nga robëria ndaj njerëzve ndaj njëri-tjetrit për të bërë robër të Allahut, adhurues të Allahut i lartësuar. Kto ishin ato cilat i vënë shok të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që tregojnë gjithë këtë respekt dhe dashuri të madhe strukturi të madh për Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Sa i përket marrjes së sendeve të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem si pë shtymes apo ujit haptesit të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem për bereqet, duhet dihet se ato kanë qen thjesht kak për bereqet, për mirësi, se mirësia e jep vetë se Allahu i lartësuar. Trupi i pejgamberit dhe sendet e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem janë bekuara, janë begata, kanë qen be, janë të bereqëshme. Mi pu në kohën tonë nuk kemi sendet Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem me senet, me trasmetim të sakë, kështu që nuk mund të pretendohet se gjërat të tila shërbejn për arritin e bereqetit nga Allahu Subhanahu Mëtale. Nuk mund të prejken gjërat tila pretendohet gjybja, shpata, apo qimja, pejtë amirës, ose në vendet nëndryshme, por nuk ka trasmetim të sakë për to. Dhe si shdijet ne, që shqit e fejsi pranojmë vetëse me senet, se nëse nuk do të i pranonim thënjetë, veprat, apo sendet e Muhammed ose me senet, nëse nuk do të vinim si kusht senetin e sakë, atëre gjithë së cili mund të thoshtë e qëfarë të dëshironte. Gjdo kush mund bëndet që të dëshironte dhe do të përzdihi feja, do të ngatarohen vërteta me të pa vërtetin. E, dashuria për Peygamit A.S. të regohet duke ndjek sunetin e ti, duke zbatua ordet e ti, duke ecur në udhët e ti, sallallahu alai sallam. Dhe ne mund të arrim bereqetin duke bereqetin nga Zoti duke zbatuar sunetën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, duke pas dashuri për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, duke batu lutjet që bënte profeti sallallahu alejhi wasallam, duke zbatuar këshillat dhe rekomandimet e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Pra udha dhe rruga për të arritur bereqetin e mirësin e e Allahut e lartësuar që ai jep për shkak të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është tashmë në kohën tonë duket dije xuletin e tij, duke zbatuar dhënat e tij, ti, duke marr ato për shembull, duke bë luten që bonta ai, duke bë dhikrin që bonta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E jo duke gjurmuar sende, si chimia apo tjera, për citet pretendojnë se janë sendet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por që nuk ka sened për to dhe për këtë arsye nuk lejohet fërkimi dyre apo prekja e dyre. Elusallahu alaihi wasallam që të bëjë do të dobishme këtë që dëgjojmë. O sallallahu alaihi wasallam, të na dhurojë dashurinë për këtë njerëz, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe të na mbajë në udhën e tij deri në ditën e gjykimit, e të na bashkojë të gjithëve në flamurin e tij, flamurin e lavdis në ditën e gjykimit. Walhamdulillahirabbilalamin.